Úgy érezte valami nagyobb része. A kereslet és kínálaté, az adás vételé, a szakmai tudásé és a gazdagságé. Mindazé, ami arra késztette a várost, hogy kinőjön a túlzsúfoltságból és a betegségekből. Hiszen ő maga is hogezünben nőtt fel, és példaként szolgálhatott arra, hogy csak nem mindenki számára jobbak lettek a körülmények. A hajózási társaság épületének látványa